עצמה. עכשיו, מוכרח להיות פה לפחות תחנה אחת או שתיים בדרך למה אתה קורא במציאות עצמה. כי ביחס למחשבה, אתה אומר, אוקיי, זה מחשבה, וזה, האדם הוא באמת מציאות והמחשבה היא רואה מחשבה, נכון? אז אתה עובר פה כמה תחנות עד שאתה מגיע לסוף, וכן, זה מין תהליך ש... של... בואו, בוא, ראשית כל בואו נבהיר משהו, בעצם מבחינה מסוימת ומאוד חשובה המחשבה היא מציאות, זאת אומרת יש לנו, לפי הבודהיזם יש שישה חושים, גם המחשבה בעצם אם תסתכל עליה בצורה כאילו מדעית אז קורה פה משהו, במוח, יש בעצם... איזושהי אנרגיה שבצורה כזאת היא כמובן היא הרבה יותר עדינה. היא קיימת כמחשבה ולא כמשהו שהוא לא מחשבה. כן, כן, אבל מה שקורה בעצם שאנחנו... אה, המחשבה כשלעצמה ושוב, המחשבה כשלעצמה אין בה שום, שום פסול ושום בעיה. מה הבעיה? הבעיה מתחילה, נגיד, כאילו כשאנחנו מייחסים למחשבה סוג מציאות שאנחנו מייחסים לדברים אחרים. זאת אומרת... שהם? לא, נגיד... שהם לא מחשבה, כאילו. כן, כן. אוקיי. אז תראה, נגיד שיש פה כוס, בסדר? אנחנו יודעים שאין פה כוס, אבל נגיד שיש אוקיי. פה כוס. עכשיו, הכוס בעצם כרגע נתפסת כמשהו על ידי חוש הראייה שלי בלבד. אני יכול גם לגעת בה, וזה לא ממש חשוב, אבל נגיד כרגע היא נתפסת רק בחוש הראייה שלי. עכשיו, אני יודע... כשאני מתבונן היטב אני רואה שזה בסך הכל תופעה ויזואלית לא יותר מזה אם אני לתופעה הויזואלית הזאת מוסיף מחשבה והמחשבה בהתחלה היא cost כי cost אני לא רואה תופעה ויזואלית זה גם מחשבה לא, זה לא מחשבה, תופעה ויזואלית זה בפני הרטינה של העין. אתה קורא לה את תופעה ויזואלית. אני קורא לה, בסדר, אבל זה רק קיצור כאילו. אבל בוא נגיד כרגע שהדבר היחידי שיש לי, אתה יודע מה, אני מצלמה. לא יודע לחשוב, לא יודע לגעת, לא שומע כלום, מצלם. אז לפני המצלמה יש תופעה ויזואלית. אין שם כוס, היא מצלמת את הכל ביחד. ובעצם בפני החוש הוויזואלי שלי, חוש הראייה שלי, זה מה שיש. יש בעצם תמונה שהכל בא... בסך הכל פיקסלים, אין בה עומק, יש בה צבעים, יש בה צורות וזהו. אז מבחינת החוש הראייה שלי, יש תמונה בדיוק כמו שיש לה מצלמה. בפני חוש השמיעה שלי, יש איזושהי התרחשות קולית. אין קול של אוטו, ואין קול של מטוס, ואין קול של צעדים. יש כל מיני קולות. כאילו שאני עכשיו בקונצרט, אבל עם עיניים סגורות. מה, מתי... אז ראשית כל בואו נראה איך המחשבה שמוספת לתמונה, ראשית כל יוצרת דברים. אין דברים בחוש הראייה שלי. בחוש הראייה שלי יש תמונה. כשאתה אה, אה, מעביר את היד שלך על פני תמונה, אין שם דברים. יש כל מיני פיקסלים בכל מיני צבעים, יש לנו כל מיני אה, אה, אלגוריתמים פנימיים, צורות פנימיות להגיד, תראה, אם פה מסביב הרוב לבן, ופה יש חום, והגבול ביניהם הוא ברור, אז יש פה שני דברים. אבל זה לא נכון באמת. אם פה מאחור אני, נגיד, היה רקע כהה, כן, ואני לא רואה טוב את ההבדל בין השחור והאפור, אני לא הייתי רואה פה בכלל גוף. כי בין זה לזה, אם אני לא מסוגל להבחין בעין, אז אין. זאת אומרת, יש כל מיני רמזים שאנחנו פיתחנו במשך הדורות, <עוד> ובמשך החיים, שאומרים לנו, תראה, זאת כוס, או פה יש גוף שהוא נפרד מהרקע שלו, אבל זה לא נתון ראשוני שמתקבל בחוש הראייה שלנו. אם בפניי יציגו פה עכשיו צילום מצוין של אותו דבר בדיוק, אני לא אוכל להבחין ביניהם. אומנם לא תוכל להבחין, אבל יגידו לך שהאמת היא שבאמת יש פה משהו נפרד. רגע. רק בלי שהיה לך אפשרות להבחין, פשוט לא היית מבחין שזה משהו נפרד, זה נכון. לא, אבל נגיד שהיה פה צילום. כן, אז לא היית מבחין. אבל לא היה שם משהו נפרד, בצילום. יש פה ציור של בקבוק יין. יפה. אז יש פה בקבוק יין? מה הכוונה שיש פה בקבוק יין? או, זה מצוין. אין משמעות לדבר הזה. ברצותי יש וברצותי אין. לגבי תמונה בכל אופן, נכון? מה אתה מתכוון עם משמעות? זאת אומרת שאם אני אחליט שאין, אז מה קורה עם התמונה? זה לא בקבוק יין. זה לא בקבוק יין, זה תמונה של בקבוק יין. אבל יש משהו אולי לדעתי יותר פשוט. כן. אם אתה אומר שיש פה כוס, ואני מסתכלת ואני באמת רואה כוס, אתה לא צריך להגיד אני רואה כוס. כן. אני רואה שבפנים יש משהו שנראה כמו קפה שחור. כן. אז כאילו המחשבה שלי יכולה להיות שאם אני אגע מהכוס יהיה חם. כן. וזה הקטע שהוצפתי איתה מחשבה. לא, בסדר, אבל אני עוד, אני עוד, אני עוד בחלק, בחלק הראשון. אני אומר שאת הכוס את יצרת במחשבה. בהחלט. בעצם תחשבי טוב. אומרים ששתי העיניים יוצרות תלת מימד, זה לא ממש מדויק, אז תעצמי עין אחת ואז הכל שטוח. אני יודע מתוך כאילו ידע מוקדם, אני מצפה שיש פה משהו שהוא נפרד מהרקע שלו. וזה רק ציפייה. אני לא הוכחתי את זה עוד. ואני לא נכנס לזה עכשיו, יש עוד, עוד שלב, כי יכולים להגיד לך, תשמע, שים את היד ותראה... זה חוש משותף בעצם, שאתה מקבל ראיות מהמישוש. אתה לא מקבל באמת ראיות מהמישוש. גם את זה אתה יוצר בעצם בראש, אבל בוא נשאר עם פיס שלך עד עכשיו אני מגיע למחשבה. לא, אני שואל, האם זה שאתה מוכיח שתיתכן אשליה אופטית, אומר שמה שאתה רואה עכשיו זה לא המציאות, יגידו לך יש אשליה אופטית, זו טעות, אוקיי, בסדר. לא אומר שזה לא המציאות, כרגע יש פה כוס. אוקיי, בסדר גמור. זאת אומרת, עכשיו בוא ניתן את הדוגמאות הקלאסיות, אתה רואה קשת בשמיים. יש קשת, יש תופעה אופטית של קשת, נכון. אבל זה במציאות, אתה יודע שאין שם כלום, אתה תיסע לשם, תכניס את היד, לא יקרה כלום. אין. גם בכלל, כש... זה כשאר... השתתפות לא של קרן. נכון. Okay. עכשיו, okay. עוד דוגמא אחת, שזה מיר... עכשיו, אחת, שזה מיר... Okay. מירש. כן, חזיון okay. תעתועים. Okay. אתה, אתה הולך במדבר... לא מה אתה מוכיח מחוץ המישוש, אז מה? אתה מוכיח שוב מחוץ המישוש. רגע, מה לא. מה אתה אומר? לי שם את היד. לא אני, כלום, לא, אני אגיד לך שכשאתה נגיד נוסע, כן. או, אז הקשת מתרחקת, אז היא נמצאת פה או שהיא לא נמצאת פה? זה תלוי בך. הקיום של הקשת הוא קיום מסוג אחר מאשר הקיום של הקוספים, נכון? עכשיו נגיד שיש פה אה, אה, מה, אתה מדבר I... כמו את פאטה מאורגנה נגיד, כן. ש... שיש לך ש... כן. בסדר, אז יש פעמים שהחוש משקר לך. נכון. זה שאם השכנך עושה כביסה ויהיה פה מים ותחשוב שזה גשם, לא אומר שהוא לא עולה גשם מדי פעם. נכון. אז מה ההוכחה? אז ההוכחה היא... אני יכול... צריך אני... להתייחס ברצינות אם אני מקבל לי מידע מהחוש, למרות שאני יודע שיש. בסטטיסטיקה יכול שאני... טוב. Okay. Okay. Okay. אז... אז אני אומר לך, כאילו אני עכשיו מקווה שאתה לא מקבל מהחוש מידע שיש פה כוס, או בכלל שיש פה עצם. המידע שאתה מקבל הוא רק צורות וצבעים. זה הדבר היחידי שאתה מקבל. אם אתה מתייחס לחוש כשלעצמו? כן. כמו שאתה רואה משהו מסוג... מסוג... מסוג... ואתה לא יודע מהו, אתה לא יכול לתת לזה שם. עכשיו... אם אתה מסבונן בו היטב, אז אתה יכול להגיד, הוא שחור, הוא מרובע, אבל אם נגיד אתה עובר ברחוב, ואתה לא ממש מתעמק, אז ראית משהו, נגיד שחור, אז אין לו שם, אין לו מהות, כי אתה לא זיהית אותו. האמת שיכול להיות שאלפים משמעות אי אפילו לראות את זה. אין אפשר. שאתה לא רואה דברים. אתה לא רואה דברים שאתה לא יודע שקיימים. נגיד, כן. שלא, אתה מכיר את הסיפור עם הגורילה, את הזה. הדגמה שעשוי עם עכברים, ששמו להם מאז שנולדו רק פסים. כן, זה. נכון, כן. לא ראו לא פסים, פסים בכיוון מה... אחר. כן, כן. אנחנו, עכשיו, למה זה חשוב בעצם? אנחנו כאילו יוצאים מראש מתוך הנחה שיש מציאות. ההנחה עצמה היא הנחה, זה מה שחשוב, היא מחשבה. עכשיו, המחשבה כשלעצמה היא מחשבה וזה בסדר, אבל הבעיה מתחילה כשאתה מוסיף מחשבה למשל למשהו שאתה רואה, ועל ידי התוספת של המחשבה אתה בעצם, בשלב ראשון אני מוכן לקבל את זה שאתה כאילו יוצר את המציאות עם, המחש... עם המחשבה שלך. בשלב הראשון למה אתה קורא מציאות ולמה אתה קורא לא מציאות. בשל... אתה אומר אני... את המציאות אני מניח בראש, או... כן. למה אתה קורא מציאות? למה מתכוונים בהתחלה, כאילו? למה מתחילים? תראה, באופן, באופן כאילו פרימיטיבי, אז המציאות זה כל דבר פיזי. מה שנתפס בחושים. כן, כל דבר פיזי, פיזי שנתפס בחושים, כן. בגלל זה יהיה קצת בעיה עם המחשבה, אבל אתה יכול להגיד, זה גם, זה חוש, אז, אין שום ספק. אם אני עכשיו אגיד, תחשוב על פיל, אתה תחשוב על פיל, ויהיה לך פיל בתוך המחשבה, כן? אין שום בעיה. אז זה בשלב הראשון, זאת המציאות. אוקיי, okay, אז המחשבות ש... הן לא דברים פיזיים כאילו? כן, זה... כן. נכון, כן, זה כן. לא מצליחה. אבל, אבל, לא אבל אותו דבר אני גם יכול להגיד לך שמוזיקה זה לא דבר פיזי. זה לא פיזי כמו שאתה יכול לנגוע בו. זה קודם של חושים, בסדר. נכון. אתה מקבל נכון, את העד של הזה, נכון, נכון, נכון, אבל צריך להבין, אנחנו, מה קורה לנו בעצם? אנחנו אה, אה, אה, ממצקים, מגבשים כל מיני דברים והופכים אותם לדברים קבועים. בעצם גם הכוש הזאת, כשאני לא מסתכל בה, בעצם היא לא קיימת. אם אני מסתכל לשם ואני לא מסתכל על הכוש, היא בעצם לא קיימת. אם תשאל אותי, יש שם כוש? אני יכול להגיד לך שכן. אני יוצא מתוך הנחה שהיא ישנה, אבל זה לא חוש. זה לא בחוש. אם אני עכשיו אשאל את נטע אם יש כיסא בחדר ההוא, יכול להיות שתגידו לי כן, אני כשיצאתי היה כיסא, ברוב הסיכויים שכן אני אחזור לי, יהיה כיסא, אבל אנחנו לא רואים אותה. זאת אומרת, בעצם ההגדרה המדויקת של מציאות זה רק מה שיש כאן עכשיו, ואני יכול לחוש אותו בחושיי. זה ההגדרה הכי בסיסית, שגם מקובלת מבחינה מסוימת. גם על מדען בעצם. אז אני אגיד אבל שגם התבניות ההגיוניות קיימות כאן ועכשיו, ואתה יכול להשתמש איתן, כמו שאתה משתמש עם החוש בשביל כן. לתפוס כאן ועכשיו, כן. דברים שאתה קולט בחוש הפיזי, כן. גם המוח יכול לקלוט בחושיו ההגיוניים את מה שקיים, ומתייחס לזה אוקיי, אז... כמציאות, לא פחות ממה עם... שהעין קולטת ומפרשת את זה כמציאות. בסדר, אבל בואו נבחין. אבל עכשיו צריך להתחיל, עכשיו אני יכול להגיד לך ככה, שיותר קל מבחינות מסוימות לשנות את מה שהמוח מוסיף לדברים מאשר את הדברים, זאת אומרת אם אני עכשיו אה, אה, לדוגמה אה, אה, את הדבר הזה, כן? שאני לא רוצה לקרוא, לקרוא לו בשם, אז למשל יכול להיות שיש לי איזושהי דעה שהוא לא טוב, קפה זה דבר רע, אני יכול לשכנע אותך כאילו לשנות די בקלות אותך שקפה זה דבר טוב, לעומת זאת את הצבע שלו בלי לגרוע בו יותר, זאת אומרת השאלה היא אה, על מה יותר קל, את מה יותר קל לשנות, או למה בעצם הרמת מציאות של המחשבות היא רמת מציאות שונה מאשר של הדברים שהחושים תופסים. עכשיו... למה המחשבות על הדברים הפיזיים הן מחשבות יותר מוצקות, או יש ציפייה שהם תמיד יענו על הסדר שלהם? יותר מאשר על דברים שהם, זה לא על הדברים הפיזיים, אלא שהם דעות כאילו פחות. כן, ו... כן. שניהם בעצם קורים באותו מקום וזה אותו תהליך. נכון, זה... כי למשל קצב השינוי של חלק מהדברים האלה הוא יותר איטי, זה הכל. אבל תחשוב למשל על קולות, הרי קולות הם כל הזמן משתנים, אלא אם כן יושב פה מישהו בחוץ ונותן איזה צפירה ולא מפסיק. שגם היא הייתה יודעת תפסיק, אבל על פי רוב מה שאנחנו שומעים, הדיבור שלי, המוזיקה וזה, זה הרבה יותר אה, אה, אה, אה, נזיל, זורם, משתנה, מאשר דברים שאנחנו רואים. כאילו, כי בעצם גם כשאנחנו מתבוננים, אנחנו על פי רוב לא מתבוננים, ונגיד טלוויזיה, אני מסתכל בטלוויזיה או בסרט, זה כל הזמן משתנה. ולמרות זאת, אני חושב שבכל רגע ברגע אני רואה דברים מוצקים, בגלל התבניות שיש לי בראש. ובכלל, כל הענקת קיום לדברים זה תוספת של הראש שלנו, של המיינד שלנו, של המחשבה שלנו, על הדברים. כמו הדוגמאות שאנחנו תמיד נותנים, האם הקומקום uh, uh, והמכסה שלו הם אחד או שניים? אני מחליט כחומר ביד היוצר, <laughs> ברצתו מאריך, ברצתו מקצר. אני רוצה שזה יהיה דבר אחד, זה יהיה אחד. אני רוצה שזה יהיה שניים, זה יהיה שניים. מה הבעיה הגדולה שאנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו עושים את זה? ואנחנו לא יודעים שבידינו השליטה על הפירוש של הדברים. אנחנו חושבים שככה זה. אנחנו צריכים להבין שקיבלנו את זה, זה לא בדברים, זה בנו, ומה שיפה, ופה החופש הגדול, זה בנו וזה יכול להשתנות, ואנחנו יכולים לשנות את זה. עכשיו את הדברים לכאורה אנחנו לא יכולים לשנות, זאת אומרת לנסות לשנות את הדברים זה מאמץ סיזיפי שלא ייגמר והוא יכול רק לתסכל אותנו לעומת זאת, יש לנו שיטה לפקח על מה שאנחנו עושים לדברים, כשאנחנו עושים 100 דברים, השיטה היא מאוד פשוטה, לראות את תהליך שבו אנחנו בונים את הדברים, ברגע שאנחנו רואים את התהליך שבו אנחנו בונים את הדברים, אנחנו יכולים להמשיך אותו או לא להמשיך איתו? זאת אומרת, אני עכשיו יכול, אחרי אימון של 20 שנה, תגיד, להסתכל על הדברים ולראות שאין פה בעצם מצידם שום דברים. יש פה תמונה. ואם אה, אה, לא היה לי את אותם הטריקים שאומרים אם יש פה אה, אה, קו חד בין דבר א, א, א, בהיר ודבר כהה, זה סימן שפה יש חפץ. למשל, אני עכשיו יכול לצאת מתוך הנחה שלכוס הזאת יש צעד אחורי, למרות שאני לא רואה אותה. מי אמר שזה נכון? בכלל לא בטוח שזה נכון. רואים מפה את ההתחלה שלך. אבל, אבל <עוד> אני מניח ככה, זה גם עובד. שזה לא קשור בכלל, במקרה זה עובד, זאת אומרת, אבל החשוב הוא שאנחנו נבין שאנחנו נותנים לדברים את הקיום שלהם. עכשיו, בדברים שלמשל של, של טוב ורק, זה יותר קל להבין, אבל גם כן. את הקיום אני... הנפרד שלהם, לא את הקיום העצמי. כן, כי... כן, במחרש, okay. כן. למשל, בטוב ורע, לכל אחד, יכול, אני יכול לתת דוגמאות של דבר שהוא פעם חשב שהוא רע, והיום הוא חושב שהוא טוב, או להפך. זה לא בעיה גדולה, כן? בוא נגיד, אם ילד ינסה לעבור לבד את הכביש, זה רע. בן אדם מבוגר, זה טוב. מה קרה? זה אותו פעולה, כאילו? או לא יודע מה, או... נתניה תמיד אומר, אם הייתי רואה שאנשים הולכים להירדם באמצע הזה, למשל נתניהו, פתאום כולם, בלי קשר, אנחנו אומרים מה אמרת עם נתניהו? ככה נדאגים, כולם פתאום, כל מי שתעסיק הכל, כן, או, כן, כן, כן, אני אכנס לזה, רק תאפשר דוגמא אחרת, או למשל, לאנשים דתיים, אני יכול להגיד, להדליק אש, להדליק סיגריה ביום שישי בצהריים זה בסדר, ובשבת זה לא בסדר. מה קרה? זו אותה סיגריה. גם ביום שישי זה בסדר, ולא צריך להשאיר כבר אז, לאכול קובי. קיבליק, גם, גם. לאכול תמר יד תגיד אנשים דתיים יתווכחו איתך על כל דוגמה, אז תהיה כבר בסדר. אז אל תשתמש. אבל אני אומר, אני אומר. <ש> <ש> להגיד, להסביר שאנחנו בעצם, אה, אה, עכשיו, שת, תמיד צריך להסביר, גם להרגיע כאילו את האנשים, שברור שהם <שיהם> לא אשמים, לא, לא, זאת אומרת, אנחנו לא אשמים, חינכו אותנו בצורה הזאת, וצריכים היו לחנך אותנו, ואנחנו מחנכים את הילדים שלנו, ואנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו, וזה הכל בסדר. זה לא, אף אחד לא עשה את זה מתוך מחשבה רעה, ואף אחד לא רצה להרע לנו, ואף אחד לא רצה גם להצר את דעתנו, אלא שילדים קטנים צריכים לחנך אותנו. כי הם למשל צריכים לחיות עם אנשים אחרים, והם צריכים להבין מה מקובל, ובכל חברה יש מקובלות, והכל אוקיי, בסדר. אוקיי, אוקיי, עכשיו השאלה של הגבולות, גם זה הרי מחשבה. מה? מה שאמרת עכשיו הילדים. כן. איפה הגבולות באמת? זאת אומרת... יש איזה מדרג מסוים שאתה אומר, אוקיי, בוא... מה זאת אומרת, לגבי ילדים או בכלל? נניח לגבי ילדים, הרי זו מחשבה. מה, שצר, שבדקות, ש, ש... שצריך כן. לחנך ש... אותם? לחנך כן. אותם, ובעצם כל מה שאתה תגיד, יגידו לך, אוקיי, גם זו מחשבה, אז איפה אני... כי אגב, זה מה ש... יש פחד, אם אתה מדבר על הנושא של דעת, כן. שזה בעצם, כבר העריכו שיש פה בעיה, כי כן. אמרו לי, אוקיי, אז, אז אני יכול לעשות הכל, אז מחשבות. ואתה צריך באיזשהו מקום להגיד רגע, רגע, זה אמרתי, ואתה תשמע את זה בחצי השני. אבל רגע, בוא, ראשית, תן לי לנסות ראשית כל עם הרמב״ם, עם אורן אבוכיל, עם מצוות אמיתיות ומצוות הכרחיות, נכון? ככה הוא קורא לזה, משהו דומה לזה. זאת <עוד> אומרת, יש דברים שהם באמת באמת נכונים, ויש דברים שצריך להגיד שהם נכונים, והוא <עוד> אמר. אה, בדיוק עכשיו למדנו בתלמוד, אתה בטח מכיר את זה. איך קוראים לזה? בדיוק ליד הארבעה שנכנסו לפרדס, זאת אומרת אבל לפני זה טיפה, שתלמיד נכנס לבית המדרש וצריך להגיד לו שהלכות נדרים זה הררים שתלויים בסערה, נכון? שבת, זהו. ויש עוד לפני זה משהו, שזה בכלל... סבר ראשית, מה זאת אומרת קרה? לא, לא, לא, לא, זה בדיוק אחר כך. אז בחגיגת עולמי? כן, אבל לפני זה, זה מתחיל בזה שיש דברים שהם... עוד לפני דברים שהם הררים, תלויים בסערה, יש עוד משהו שהוא בכלל כאילו, החלטנו וזהו, אין לזה שום סיבוכים בתורה. לא משנה, זה שמה. עד פסטי חתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. בגלל שבעבדי אבות, את הסיפור עם הרם אבינו בעבד שלו, על יעזר זה כמה פרשות. כן. Okay. בהנחות של שבת, שתיים ושתיים שלושות פסוקים. כן. Okay. מזה אסור... כן. מזה התורה כדבר יותר שתיים פסוקים. כן. לא, זה לא בדיוק. זה אני אמצא בדיוק את זה. כמה זה מתחיל זה. עם זנת השבע? אני, אני, אני אמצא בדיוק את זה. אז, אז כשמישהו נכנס לבית המדרש, הוא צריך להבין שחלק מהדברים הם נעשו, הם לא בתורה. הם נעשו... כי צריך לעשות משהו, כי צריך להכריע הכרעות, אז הכריעו, אבל זה לא, הוא מודה כאילו בעצמו שזה לא מדאורייתא, אלא... כן, זה רבנון. בדיוק, עכשיו, אז מה זה? אז פה בדיוק הדברים האלה, זה, לזה מקום, אין שום בעיה, צריך לקיים את זה, אבל ה... נגיד, המעמד ה... מעמד האמיתות שלו הוא שונה. אם הרמב״ם אומר שיש מצוות שהן מתחייבות מכוח, ה... מכוח ההיגיון, ויש לעומת זאת מצוות שנעשו בשביל לאחד את העם, את שתיהן צריך לקיים, אבל יש להן בכל אופן מעמד אחר. עכשיו פה גם כן כאילו אותו דבר, זאת אומרת, מבחינה מעשית, אני צריך להתייחס כאילו שזה כוס. זה לא אומר שאני צריך להאמין שזה כוס. זה, זה לא צריך לשנות את ההתנהגות שלי בכלל. זה רק צריך להקל על העומס הנפשי שלי, כי אני מאמין פחות דברים. עדיין אני מקיים קלה כחמורה. ועדיין אני, שוב, בבודהיזם קוראים לזה קומפשני. זאת אומרת, כיוון שאני בחברה, ונגיד, אם אני מתנהג בניגוד למנהגי החברה, אני יכול ליצור אנטגוניזם, אני יכול ליצור כעס, יש אנשים שלא יבינו את זה, וגם הרמב״ם דרך אגב אומר, הוא לוקח את הכל עם זה, כן, לא, הוא גם אומר, הוא לומד אבל שהחברתיות עצמה היא ערך עליון בגלל שאדם לא יכול לשרוד בלי חברה, להבדיל מצירות אחרות בטבע. וההתפתחות האמיתית של אדם היא חייבת, מחייבת מערכת חברתית כן. של אדם, אז החברה היא חלק מהרצון העליון שהיא תתקיים כן. בצורה... כן. זה דרך אגב גם שפינוזה, מאוד מעניין, אומר בדיוק אותו דבר, שיש חשיבות, למה... אבל, אבל אתה צריך, לה... שוב, אנחנו צריכים להבין מה המוכתב, זה רמה אחרת של משהו שאתה מבין באופן עקרוני שצריך חברה ולכן אתה צריך להתנהג כמו שהחברה דורשת ממך, מאשר אתה חושב שככה נכון. ואם אתה מבין את זה, ולמשל אתה מבין שבחברה אחרת זה יכול להיות אחרת, אז אני לא אגיד שזה לגמרי שרירותי, אבל יש לזה כבר מעמד קצת אחר. זה נותן לך חופש. עכשיו החופש זה לא לעשות מה שאתה רוצה. החופש זה לראות מה קורה. עכשיו, למה זה נורא חשוב? כי יש דברים, נגיד, שאנחנו עושים ואנחנו לא רוצים לעשות, ולא שאנחנו עושים ולא רוצים לעשות כי זה מצווה ואנחנו לא רוצים לקיים את המצווה, לא. יש דברים שאנחנו עושים ואנחנו לא רוצים לעשות. למשל, אני אתן דוגמה מחיי היומיום, האישה שלנו חושבת שזה לא בסדר כשאנחנו לא אומרים לאיש ההוא ככה. כי האיש ההוא העליב אותנו, אז אנחנו צריכים להגיד לו ככה וככה. עכשיו, זה לא אומר שאני לא אגיד לאיש לא ההוא ככה, אבל זה אומר שיש לי את החופש לבחור אם כן להגיד לו ככה או לא להגיד לו ככה, ואם אני אגיד לו ככה זה בגלל שאני רוצה לכלות את פניה של אשתי, ולא מפני שאני חושב שצריך לעשות את זה. זה מעביר את כל כובד הבעייתיות בעצם מכפייה לחופש, לדעתי בין היתר כאילו אני גם יכול להגיד לך שיהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל שכר, נכון? מה זה בעצם אומר? זה אומר שאתה צריך לעשות את זה מרצונך, מתוך הבנתך ולא בגלל שזה כתוב ולא בגלל שאתה רוצה שמישהו יהיה מבסוט אז שוב, צריך תמיד להבחין. אפילו אני, שאני בטוח שנבישת גדים זה קונבנציה חברתית, אני לא אלך ערום ברחוב. למה אני לא אלך ערום ברחוב? כי אני יודע שאם אני אלך ערום ברחוב, זה יגרום לזה שכנראה בשבוע הבא אני לא אוכל להגיע לפגישה. כי בטח ישימו אותי בתחנת המשטרה למשל. עכשיו, לא בגלל שאי אפשר, ולא בגלל שאני חושב שזה נכון אפילו, אלא שאני רואה את התוצאות המעשיות של זה, ואני מחליט שאני לא רוצה. הבדל גדול בין מישהו שחושב שאי אפשר ללכת תרום ברחוב, לא, אפשר ללכת וזה גם המעשייה באינדיק, דומה מאוד לזה. כן? אפשר. זה עדיין לא סיבה לעשות את זה. ו... אני חוזר שוב פעם לנושא של המציאות או, או, או, או המציאות המדומה אז כן רמת מציאות להאמין באמת למשל שהדברים קיימים זה אה, אה, זה לא, איך אני, לא יכול להגיד עבדות, אבל זה שיעבוד. אלילות. גם טוב, כן. כי זה בעצם פסל שאתה בונה אותו. כן, לא כן. לא קיים מציאות. נכון. ואם לעומת זאת אני משוחרר מזה, אני עדיין, זאת אומרת, האליל הזה, גם אם אני לא מאמין שהוא אליל, אני יכול עדיין להתייחס אליו. כמו אל חפץ מסוים, אני רק הורדתי ממנו את החלק של הקדושה. עדיין החפץ ישנו פה. עכשיו, אם אני אראה, למשל, ש... טוב, זה כבר עניינים של אמונה, זאת אומרת, דווקא כאילו, ברגע שהסרתי ממנו את האלילות, אז אין למשל שום סיבה שאני לא אשתחווה לפעמים. כי אני לא משתחווה, אני משתחווה לכפיס עץ ולא לאליל אם אני חושב שהוא אליל, אני לא אוכל להשתחוות אליו נכון, המשמעות היא קוראת... כן, בדיוק, עכשיו, זאת אומרת שברגע שהורדנו את הכבלים האלה ושוב, ממה הורדנו את הכבלים? מה המחשבה שלנו לא שינינו כאילו שום דבר במציאות הפיזית ותמיד, תמיד מה שכובל אותנו זה רק המחשבה שלנו. ושוב, צריך לחזור ולהגיד, זה לא אומר שאני צריך להתנהג או להראות לאחרים או משהו כזה שאני לא... לא, זה לא קשור בכלל, זה עניין ביני לביני. אבל אני מקבל חופש עצום, ויותר מזה, אני יכול אז כאילו לעשות את הדברים בשמה. לא התייחסת לעניין של הילדים. של? הילדים. אה, הילדים, שאתה מגדל אותם. כן, שאתה מלמד אותם. אתה מלמד אותם, ואתה חייב ללמד אותם, כן. וזה ראשית כל מתוך קומפשן, כי אתה יודע שהם יגדלו, ואם הם יהיו פרא או ידם בקול ויד כלבם, החיים שלהם יהיו קשים. נכון. אבל, אבל מה שחשוב, זה שאנחנו נבין כשאנחנו נמצאים פה, במצב הזה, כי ככה גידלו אותנו, ובצדק גידלו אותנו ככה, אבל שאלה גדולה היא מתי אנחנו מתבגרים. כי זה הכל טוב לילדים. כן, נכון. ומה זה בן אדם בעצם מבוגר? זה בן אדם שהעביר את הסמכות לידיו. הבאתי להם דוגמה עם שקע של חשמל. כן. כשילד בן ארבע לא נוגע בשקע כי הוא מפחד שאבא שלו ייתן לו מנה רצינית. כן. אבל אם אתה בן ארבעים ואתה שואל אותו למה אתה לא נוגע שם, הוא אבא שלי תן לי, אתה יודע מה שהוא ייתן לי. אז אתה אומר, הוא לא יפקד. אתה צריך לדעת לו לגעת, כי כמו שאבא שלך מבין שלא תיגע. נכון. בעצם העונשים שאתם קוראים, יש לך עבודה שלא צריך עבודה. אז השאלה אם יש לך עבודה שלא צריך עבודה. אז השאלה אם יש לך שאלה שכר בעונש מתאים למצב מסוים, אבל באיזשהו שלב, מי שנתן לך את ההיגדים האלה של שכר בעונש, הכוונה שלו לא הייתה להשאיר אותך בתור של פחד, אלא שתגיע למקום שאתה תבין למה בעצם שאתה לא נוגע. כמו זרשות לעצמך לחשוב למה זה מוצדק או שזה לא מוצדק. כן. אם אתה לא נוגע בגלל הפחד של ה... אתה גם מ-40, או שאתה בן 50, אז... כן, אז ביצור... זה משהו לא בסדר, כן. אבל, כן, אחרי, אבל אנחנו לא רואים עד איזה חלק עצום מההתנהגויות שלנו... עכשיו, אני יכול להגיד לך משהו עוד יותר מהפכני, שבעצם כל הדעות שלנו הן לא שלנו. כולן מראשונה ועד אחרונה. ולכן, בסופו של דבר, הדעה הנכונה היא חוסר דעה. אבל זה כבר באמת קשה. זה באמת כבר... אה, אה. אבל, אבל... חוסר דעה זה גם... יצמח. אתה יכול... לפי העניין, כאילו, אין, אין פה משהו. לא, לא, לא. <coughs> חוס... יש מקרים שאתה צריך דעה בשביל... אבל בשביל אם אתה יש... יודע, לא, יש אמונות, יש דעות ויש הנחות עבודה. הנחות עבודה אתה צריך, רק בשביל להתקדם ולהיות בחיים. דעות... בגילנו המופלג, אנחנו כבר יודעים שדעות משתנות, אבל זה גם בסדר, אין עם זה שום בעיה. אבל, אתה צריך לדעת שזאת דעה. בעיה מתחילה כשאתה לא חושב שזאת דעה, אלא שזאת אמת. אמונות, אני לא רוצה להיכנס פה לעניין של אמונה ואמת, אבל אמונה זה משהו שאתה אומר, לא יעזור שום דבר, אתה אפילו תוכיח לי שזה לא נכון, עדיין זה יישאר נכון. לא הוכיחו לי, אז אני מאמין ש... לא, לא. זה הנחה? זה דעה. אבל אמונה זה משהו שאתה אומר, לא יעזור בדין, אתה לי את ההפך ועדיין אני אאמין. אז זה אולי בעייתי. אבל זה לא די... משהו, אמונה זה גם שהוא לא, לא ראינו ש... את ההוכחה לדבר. כי אם היה הוכחה לדבר זה לא היה אמונה, זה היה אידיאה. כן, כן, כן. אבל... בוא נגיד גם דעות, על פי רוב אנחנו לא רואים הוכחות אליהן, זאת אומרת. אם דעות משתמשת, כל דעה תוכל להביא הוכחה. כל דעה תוכל לברוף אותה וכל דעה תוכל להביא הוכחה. רואה, גם יכול להפריך אותה. כן, זה מה שאומר. כן, אבל גם אמונות אנחנו לא נכנסים. זה היה עד למטה. ספרת היום תקפילים עד למטה. אה, הם צבים עד למטה, כן. תראה, כזאת מידה. יש באבות, יש משנה, שיש ארבעה... השלושה דברים בעולם עומד. כן. אז גם, אז שאלו אותי, כאילו... על מה זה עומד? זה סיפור יפה, בגלל שהוא סתם, הוא ממחיש כאילו אנחנו מתייחסים מאוד ברצינות למה שהוא מוכח לוגית, ופחות ברצינות בעצם, כל הוכחה לוגית היא מבוססת על הנחת יסוד מסוימת, שהיא צריכה הוכחה. ועל ההנחה שהלוגיקה היא נכונה. גם. זה אמרו ל... מה שמו? שאני זה מלך חושב, משמע נקיים... כן. דקארט. לדקארט, כן. ההפכה הזו, הבעיה היחידה שלה זה שאתה מקבל... את הקיום של האני. לא יודע, לא. או את... יש... אחריך הוא מוכח לתקוע. כן. אבל... סיפרת עליהם זה? את מה? אתה צריך... חזק מאוד. חזקת בהחלטה, אני זכרתי בטח, כן, מה, כאילו, אני מספר את זה ממש הרבה פעמים. <laughs> אה... נו, אז ספר, אתה מספר טוב יותר. ביוון העתיקה, סיפור שביוון העתיקה הם האמינו שהעולם עומד על, <אף> על, על, על <אף> עמודים, אבל עמודים, <אף> על <אף> מה עמודים? יש עמודים, העולם עומד על עמודים, כל בניין עומד על עמודים. אבל לעמודים עצמם יש פילי ענק אדירים שעליהם כל עמוד יש לו פיל שלפעמים יש איזו אדמה, פיל בגב או משהו כזה. אז ככה מלמדים, בכיתה א' או ב', וילד אחד, קצת הולך לצפן, אמר למורה אחרי השיעור, נוצר יש שאלה קטנה, אם אפשר לשאול, תשאל, זה הוא ישאל. הפילים האלה, שבעצם כל הזומת, מה, מה הם עומדים? הוא אומר, אני אברר מחר, אני אחזור, זו שאלה מצוינת, הוא חזר יום אחר כך, אמרו לו, תשמע, בירדתי את הנושא, אז ברר שכל פיל, פיל עומד על ארבע רגליים. יש צווי ענק, צווים, הם תנים שאתה לא יכול לדמיין בכלל גם בשום צורה שבעולם לא תוכל להגיע לגודל שלהם וכל צו מחזיק רגל אחת על השריון, שבראש השריון של אין להם אדמות בעולם וככה יש בעצם 16 צווים שכל אחד זה. טוב, הילד קיבל וזהו, אחרי שהוא בא שוב והוא לו תשמע יש לי עוד שאלה, אם כבר ביררת וזה, יש את השש עשרה צווים אבל מה, על מה הצווים עובדים? שמע, אולי אתה מגזים את אני אלך לברר ואני אחזור ואני אגיד לך מחר תשובה סופית. ואז הוא הלך, בירר וחוזר, הוא אומר לו, תשמע, ביררתי את יש את העמודים, ואז זה צווים, ומשם זה פשוט צווים עד למטה. משם זה זה קורה? עד למטה. עד למטה. טוב, אחר כך אין דבר. באנגלית זה נשמע עוד יותר טוב. It's all the way down. לא, כאילו שאלות אבל כן. אני רוצה להגיד לגבי הילדים, שכשחושבים על זה, כמו שאתה אומר, שאוקיי, אנחנו צריכים לתת להם את זה, כי הם צריכים להסתדר בעולם, זה דרך להישרט, כמו שאנחנו צריכים לתת להם אוכל, אנחנו צריכים לתת להם את החוקים, אבל אם אנחנו יודעים שהדברים שה... האלה הם לא מוחלטים והם קונבנציות, והם לצורך העניין, פרציונלי לגמרי, כן. זה כל כך מקל, אני עכשיו זוכרת, הבן שלנו היה עד נוראי, שהיה תינוק, ‫היינו הולכים במדרכה עם העגלה ‫בקיבוץ, והמטפלת שלו, ‫כל מיני אנשים שהכירו, ‫הוא ככה חב... פרצוף חמוץ מגעיל כזה, ‫ואני הייתי עומדת ומצטדקת ומסבירה, זה, ‫זה מרגש שאני, מה זה מתביישת. ‫עכשיו, אם הייתי מבינה ‫שכל העניין הזה הוא... ‫אז הי, הייתי אומרת, סליחה, ‫אבל לא הייתי... ‫אני בעצמי סבלתי נוראות מזה. ‫עכשיו, הבן אדם בן 41, ‫והוא איש נורא חביב, יש לו חברים, הוא סימפטי, לא קרה שום אסון מה, מהאנטיפטיות הזאת שהייתה לו, הוא פשוט פחד מאנשים. וסתם, והייתי שבויה לגמרי בעניין הזה ש... אוי ואבוי, הילד לא מתנהג כמו שצריך, מה יהיה, מה יהיה? אפילו לימודים, ילדים שותנים לילדים את החומרים האלה של... למה? כי באמת חושבים שזה... הילד חייב ללכת באיזשהי... זה, כי באמת זה חשוב. למרות ש... יש לך אפשר להפקפק בזה, וזה בעצם לא... אבל אני חושב שהיום כבר כן... אה, האנשיילי כתב ספר, מדי פעם עושה את זה בפייסבוק. איזה ספר? המחלה. המחלה? כן. הוא ילד שמכיתה בית הוא הבין שהבית הספר הרגיל... זה מחלה? זה לא בשבילו. עכשיו איפה שהוא גר לא היה חינוך חופשי, כן. בקיצור איכשהו העיפו אותו כל שנה בבית ספר אחר. עכשיו בסופו של דבר בערך בגיל 15-16 הוא עשה את כל הבגרויות, כאילו, בפעם אחת. נכונה. כן. והוא עוזר לאבא שלו בטרקטורים והוא אחראי פועלים במושב מפה עד והוא החליט שהוא לא הולך ללמוד והוא מחפש את הדרך שלו, הוא גם היה בהודו, הוא גם עשה פה, הוא גם עשה סמים, הוא גם עשה ככה. והמחלה זה ההליכה בתל"ן. שאנחנו ההורים מנסים להכניס אותם. אבל אם היא אמרת שזה באמת מגיע מההורים? בטח. כן, כי אני שאלתי אותו, זה גיסדה, אני אומרת לה, אני כותבת לו, למה הלכת לבית ספר? אני מגיב, כי אני זוכרת שבזמנו אמרתי להם. שלחו אותו למסגרת. ‫אז הוא אמר, זה מה שהיה ליד הבית. ‫-כן, כן. ‫הסכמים ההורים... ‫עכשיו הוא בסדר, אבל הוא בסדר. ‫ זה הכול בצד. ‫זאת אומרת, זה לא העיקר. ‫העיקר זה החופש ‫שנובע מהבנה עמוקה ‫של עד כמה המחשבה שלנו... מייצרת לנו את העולם. ואתה יכול להגיד לילדים, אתה גם להגיד, מצד אחד אתה יכול להגיד לו, את <תאחר> תיגע בחשמל, אולי עד גיל שנתיים שלוש אתה אומר, אבל <תאחר> את תיגע בחשמל, אבל יכול להגיד שבגיל ארבע או חמש אתה יכול להגיד לו, להסביר לו את ההיגיון שבגיל מבוגר <תאחר> זה ככה, זאת אומרת, החופש זה גם החופש להסביר לילד את החופש. תלוי באיזה לא, אבל אני חושב ש... לילדים מיוחדים, נגיד, והורים מיוחדים יכולים, אומרים לי עלייה שנמצא איתנו, זה כל הזמן מסביר לילדים שלו, בעיקר לילדה שלו, שלא צריך להשוות. וזה דבר נהדר. אני עשיתי את הנפתה שלי, היא החליטה שהיא רוצה ללכת למועצת התלמידים, והיא הזמינה לבוא להכין פלקט ל... כן. כי היא יודעת שאני עובדת בצורה מבנית, וישבתי איתה כמה זמן שהיא רצתה, והיא בחרה מה היא רוצה להגיד, בבקצה ג' בסך הכל, ואז אני איכשהו באיזושהי שליטה סידרתי לה כאילו שורות על הבריסטות, והיא כתבה בעתרון את הדברים שהיא חושבת שהם חשובים שהיא לא הייתה מוכנה לצבוע את זה, וזה היה רק מה שהיא רוצה. ואמרתי לה, תשמעי, את הולכת להצבעות? לא נורא. ‫הקחי את זה, הקחי את זה בחשבון. ‫והיא אפילו לא התקשרה להגיד לי ‫שהיא נבחרה, זאת אומרת, ‫הכול היה מאוד כזה... ‫לא, בסדר. לא אני אומר, יש... ‫אפשרי, אחד יכול להכניס את זה ‫לילדים שלו בצורה אחרת. ‫זאת אומרת, אתה יכול להגיד לילד שלך, ‫למשל, תראה, השוואות גורמות ל... אתה אפילו לא יכול להגיד לו לסבל, אבל ללחץ. לא כל דבר צריך להשוות. כמה שתשווה פחות, יהיה לך יותר שקט. עכשיו, אתה יכול להגיד, תשמע, אבל בכל אופן אני רוצה שאלה שלי יהיה תחרותי, זאת אומרת שכן אה, זה. אז בסדר. אבל אנחנו צריכים לצאת מתוך ידיעה מה אנחנו עושים. זאת אומרת, לא לעשות את זה כי ככה עושים, אלא לראות כל ילד זה אחרת, יש ילדים שהם נגיד מטבעם נגיד מאוד לא תחרותיים אז לא יזיק אם נכניס להם קצת פלפל, לעומת זאת ילדים שהם נורא תחרותיים כדאי למנוע מהם קצת סבל, זאת אומרת, ולהסביר להם שתראה זה המחיר של זה, או אותי. יש דברים שכדאי בהם להתאמץ או להשוות וזה, ויש דברים שלא כדאי כל הדברים האלה ברגע שאנחנו מבינים הם כבר הופכים הרבה יותר גמישים והרבה יותר לעניין מאשר לנסות כאילו את כולם לחנך בדיוק באותה צורה עכשיו מתי מתחילים אה, אה, כאילו לגלות לילדים את האמת זה גם כן מאוד, מאוד תלוי גם, יש פה עוד סכנה בעצם, שאם תגלה להם מוקדם מדי, אז הם יתייחסו לזה לעוד משהו שאבא אמר. ואז שהם ימרדו, הם ימרדו גם בזה. אז, בסך הכל לדעתי, כאילו, אם זורקים רמזים פה ושם, אחר כך, ילד יגיע לזה כבר בזמנו החופשי. חוץ מזה, אתה יודע, לפחות בפסיכולוגיה המערבית, כאילו, מבחינה מסוימת, גם, גם אולי בעדתית, זאת אומרת, מבחינה מסוימת, אם אתה עושה את זה מוקדם מדי, אתה לא נותן לבן אדם לגבש את האגו שלו. או שאתה גורם לו פיצול. או שאתה גורם לו פיצול, זה מה שכעסוק יש לו. כן. כן, שהוא כאילו דיבר מוקדם מדי. דיבר, כן. לאנשים שלא שוכנים. לא כן, כן. כן אז אותו זה דבר, דבר. דבר זה גם עם ילד כמובן. עכשיו, בעצם התפקיד שלנו כהורים זה לתת לילדים לגבש את האגו שלהם <חש> <חש> כי הם צריכים, כי אם לא יהיה להם את האגו, לא יהיה להם אחרי זה ממה להיפטר. והם לא יבינו מה אחרים מדברים. וזה יכול להיות פשוט להביא אותם גם לאומללות. אז, אבל זה הכל הסייד, כאילו, זה הכל בצד, וזה מבחינה מסוימת, זה עולה, אבל מה שחשוב פה בעצם זה שאנשים לא ירגישו לא בסדר. שהם שיפוטיים, שהם יש להם את כל הקרמה, שיש להם את כל ה... כי הם לא אשמים. אנחנו מגיעים לבגרות מתוכנתים, והתכנות הוא חלק מסדר החיים, וזה גם בסדר. והשאלה, מתי אנחנו מגיעים להבנה שאנחנו בעצם מתוכנתים? שאת התכנות הזה אפשר לעשות לו reverse engineering, זאת אומרת, ולהגיע שוב פעם להיות בלתי מתוכנתי. אבל ה- reverse הזה יכול לקחת שנים, גם שאתה יודע, זה תהליך. נכון, לא אמרתי שזה תקופת פלא, אבל אני יכול להגיד, שכל אחד שנכנס לתוך המסלול הזה, הוא רואה תוצאות. נכון. ושוב, פה אין בכלל חוכמות. מקומות שאנחנו מושקעים בהם רגשית, יותר קשה לטפל בהם. ככה זה הולך, והפוך כאילו. מה אנחנו בעצם צריכים כל הזמן להיות על המשמר, כאילו לא על המשמר, אלא להיות מודעים, מה גורם לנו מתח? כל דבר שגורם לנו מתח זה אינדיקציה שפה יש משהו שאנחנו לא מקבלים. זה ממש ההגדרה של מתח, מתח או סבל במקרים יותר קשים זה סיטואציה שאנחנו חושבים שהמצב צריך להיות אחרת או יכול להיות אחרת וזה המקום, ושוב, לא צריך, מה שמדהים זה שלא צריך לעשות שום דבר רק לראות ברגע שאני רואה שדבר, ראשית כל הרי מה קורה, הרבה פעמים אני אפילו לא רואה שמשהו גורם לי מתח אני פשוט מתוח, כאילו, ואני לא רואה מה גורם לי לזה. אם אני לא רואה מה גורם לי לזה, עכשיו, כשאני אומר מה גורם לי לזה, אני לא מתכוון לפסיכולוגיה. מתכוון, סיטואציה מסוימת מכניסה אותי למתח. סיטואציה מכניסה אותי למתח, זאת אומרת, הסיטואציה הזאת נראית לי שעכשיו היא צריכה להיות אחרת. ישבתי בתיאור בקופת חולים. אני במתח. תמיד אני במתח. בגלל הרופא או בגלל התור? בגלל העבר הרפואי שלי. על גל התוצאה, מה יגיד? א', יש כאלה שהם גם במתח בגלל התור עצמו? גם בגלל התור. אוקיי, אז בואי נלך מהקל לקשה. את בתור, יש לך מספר. בינתיים התור הולך בסדר, זאת אומרת, היה נכנס מספר 12, עד מספר 17. היה מספר 12, עכשיו את חושבת, הוא יצא מהר או לא יצא מהר? את הדבר הזה עליו אפשר לראות, למה בעצם אני במתח? הרי לקפוץ על התור אני לא אקפוץ, יותר משמונה שעות זה לא ייקח, פחות מדקה זה לא ייקח. אם אני עכשיו לא אהיה במתח, אז או שאני אסתכל בטלפון שלי ואני אראה בשקט מה קורה, או שאני אדבר עם מישהו שבסביבה, או שאני אהיה במתח בגלל מה שיהיה אצל הרופא. אז זה כבר בסדר, זה כבר משהו אחר. עכשיו, למה בעצם להיות במתח לגבי מה שיהיה אצל הרופא? עכשיו, זה יותר קשה מאשר לא להיות במתח בגלל התור. אבל גם זה, את יודעת, כרגע, לגבי התוצאות של מה שהרופא יגיד לי, כרגע אני לא יכול לעשות שום דבר. אז בסדר, עכשיו, זה יותר קל, עכשיו, אני לא אומר שכל דבר אפשר לפתור ב... ב, ב, ב בחודש הראשון. אבל צריכה לראות את זה. תראה, אני אגיד לך, בזמנו הייתי אומרת לעצמי, מה ההבדל בין לפני שנכנסתי לרופא ואחרי שנכנסתי? מבחינת המצב הבריאותי הוא אותו דבר בדיוק. נכון. זה רק משקף, הוא הולך לשקף את הנוצר פשוט כבר קיים. כשהוא קיים. כן. אם זה קטסטרופה, אז היה לי קטסטרופה קיימת, כן. כן. אבל זה באמת דורש המון כוחות. אני... אבל שוב, אני אומר, לא צריך, לא, לא, לא צריך כוחות, צריך לראות שבעצם, בוא נגיד במצב הזה, <coughs> בעצם אנחנו מבלבלים את המצב הפיזי שלנו ש... עם המצב הנפשי. <coughs> זאת אומרת, אנחנו אומרים, עכשיו, זה לא סתם, <coughs> יש לנו אמונות. למשל, יש אמונה שאומרת, אם אני אחזה את הדבר הכי גרוע, אז הוא בטח לא יתקיים, או אני אם, אם אני אחזה את הדבר הכי גרוע, אז הוא לא יפתיע אותי ארוך. אני מוכן, אבל זה אמונות. ברור, ברור, זה ברור, עכשיו, כשאנחנו רואים, אבל כשאנחנו רואים ברור מה גורם לנו למתח, המתח משתנה. הוא נהיה הרבה, הרבה פחות אה, אה, אה, מוצק. אבל לא עדיף להתכונן, לא להתכונן. לא להתכונן למשהו, זאת אומרת, לדעת ש... יש אפשרות שזה יהיה משהו רע? כן, בואו בוא כתוב, אני כתוב יותר... ב, ב, ב... לא יודע אם זה בגמרא או שאצל היוונים, שהפחדן שה, מת מאה פעמים, האמיץ כן. מת פעם אחת. לא, אבל... את זה בעצם זה אומרת, בואו נמות מאה פעמים, ואז שנמות בפעם המאה ואחת, זה יהיה יותר קר. אבל שגם אופטימית לא טוב, את לא צריכה לא אופטימית, ולא, תבואי בצורה... בהשתברות הנפש. אוטימיות, כאילו. ההתכוננות למשהו רע. אבל <כן> את לא, לא צריכה להתכונן למשהו <ציפ> רע, את לא צריכה להתכונן למשהו טוב, את לא צריכה בכלל להתכונן. עכשיו את עדיין לא יודעת. הבעיה של האטרות, שקשה לנו לחיות עם אי ודאות. <ע> <ע> אז אי ודאות אנחנו יכולים לחסן באמצעות אופטימיות או, או באמצעות <ע> פסימיות. <ע> או באמצעות ל... עקבנימטר. לא, או, או, או באמצעות בכלל, בורחים, אני יודע, לוקחים איזה משהו, אבל את האי ודאות שבעצם מבחינה מסוימת כל החיים שלנו זה אי ודאות מוחלטת ואנחנו לא יודעים אם בעוד עשר דקות לא. לא, לא ייפול פה איזשהו אה, אה, אה, טיל חזבלה. זה ודאות, לא. <laughs> כן. לא? כן. אז קשה לנו, והאי ודאות הזאת בעצם זה היבט אחר של האפטינס, היבט אחר של העינני. את כל זה אנחנו לא מוכנים לקבל. ולמה אנחנו לא מוכנים לקבל? כי אנחנו חושבים שאפשר להתגבר עליה. לא יודע, כי אנחנו מחפשים משהו בביטחון. אבל, אבל למה מחפשים ביטחון? אבל למה מחפשים ביטחון? כי הרגילו אותנו, תכנתו אותנו לזה שאנחנו... כן. כן, כי הצליחו להפחיד אותנו מהאי ביטחון הזה. אז עכשיו אני אשאל שאלה, בגלל שאתה פה, אני חדיף לשבת שארבעה אנשים חוזרים בתשובה בגלל הנושא הזה, כי אז יש להם איזשהו ביטחון נכון. נכון. מוצק. אין שום ספק. נכון. בהחלט. נכון. יש אנשים חכמים שגם יודעים לקחת אותם ולעשות מהם כסף, משהו לא יהיה. יש לגור, כן. יש את המשפט. כן. מי שקולט אז יש כאלה שיושבים פה ומבחינים, אומרים, תשמע, זה נראה לי קצת לא מנוזר, למה שבן אדם? יש כאלה שהולכים צעדה, אדם אומרים, אוקיי, תראה, יש פה אוכלוסייה של 200,000, 300,000, אנשים ששבויים בפחד. יושבים אנשים בסלון, אומרים, למה שלא נשתמש בזה? ניקח אותם, נפחיד אותם עוד קצת. נכון, ומה אמר זה שאמר שהערבים נוהרים לקלפיות, מה זה, הוא לא השתמש בפחד? אני לא, אני לא נוקד בשבועות וזה, אבל... בעיקרון זה מוסס, כל ה... שלוקחים תודעה של המונים ומגבירים את הפחד ואתה משתמש בזה. כן. אז יש כאלה שמשתמשים בזה לצרכים כאלה, לצרכים כאלה. מצד שני, יש אנשים שאני, כשהיו באמת מסכנים וכשחזרו בתשובה, פתאום נהיה להם טוב, אז אני לא יודעת. לא, אבל זה לא טוב. לא חייב להיות כזה, יש נניח את האימיין. אני זוכרת שהייתה לי מורה לפסטר נפגעה. שהייתה עולה חדשה מרוסיה, עם סיפור קורע לב, ופתאום יום אחד היא נהייתה מאושרת. כן, היא חזרה בתשובה. היא לא חזרה אה, בתשובה. אה, איימן, כן. וזה החזיק מעמד הרבה. אני לא, לא... לא ראיתי אותה... מעניין כמה זה החזיק. כי כן. היא תגיד לך שיש לך ודאות בכל זאת, אפילו שיש לים, היא כן. נותנת לך לחטוף. מה שהוא מעלה זה רק הוודאות שאחד יכול לתת לשני, יש לים, לא אמיתית. כן. אבל אם יצליחו לשכנע אותך שיש ברור פעילים כל הדרך למטה, מסוגל. כן, מבחינתו, כן, בדיוק. שם אני כבר לא יודע, כאילו, אני לא יכול לראות. אני יודע שזה, וזה, וזה, וזה, ולמטה, ברוך השם. ויש מי שדואג. כן, כן, אבל, אבל, למשל אם יכול להיות שמשהו קטן יזעזע לה את כל הבניין. פתאום נגלה שעבורו... יכול להיות. ואז... Alors, <laughs> לא, לא רוצים להאמין בזה, אבל נחזים... <laughs> לא, לא, ברור. <laughs> אני אומר רק שהוודאות הזאת, יש לה מחיר. או שאתה לא מסתכל, אתה לא רואה באמת מה קורה, okay. כי אתה מאמין, אתה סומך על מישהו אחר. בעצם מה קרה פה, מבחינה מסוימת, היא העבירה את השליטה בחיים שלה למישהו אחר. הפקידה אותם בידי הגורו של האי-מן ואז כאילו הכל בסדר עכשיו, מה בעצם מה אנחנו כל הזמן לומדים פה? חופש, חירות ומה זה חופש וחירות בעצם? מבחינה מסוימת זה מאוד קשה, למה? כי זה גם מעביר את כל האחריות אליך כי אני אומר לך שאתה יכול לשנות, זאת אומרת להיות במצב לגמרי אחר עכשיו, אני לא רוצה... אני מנסה להוריד ממך כאילו את האחריות על מה שהיה, כי אני אומר לך שאתה לא אשם, כי זה ככה כל העולם, וככה כל האנשים, וככה חינכו אותנו, ועוד יותר מזה אני אפילו אומר לך שזה בסדר להתחנך ככה את הילדים שלך, אבל תדע לך שיש עוד אופציה. עכשיו, מבחינה מסוימת ברור, האופציה הזאת היא קצת מפחידה. למה? כי אני אומר לך שהביטחון שהיה לך הוא היה אשליה. אני אומר לך יותר מזה, שאתה יכול להתעטר מההזדקקות לביטחון. ווא. כי זאתי בעצם ההזדקקות לביטחון זה בעצם מבחינה מסוימת הגורם לכל הסבל שלנו. עכשיו, מבחינה מסוימת זה כאילו מצחיק, הרי כולנו יודעים שבעוד מקסימום ככה וככה שנים אנחנו מחזירים ציוד. ואין מישהו שלא, שלא יודע את, את, את, זה. את זה. אז על איזה ביטחון אנחנו מדברים? מה, על, על, על, על... ביטחון תעסוקתי ל... לכמה שנים האלה? על מה? לכל יש לכולנו מה. בסך הכל. החופש לנסוע לחוץ לארץ פעם בשבועיים כאילו. אז אם אנחנו באמת באמת מבינים שהביטחון, לא שהביטחון, זה לא רק שהביטחון הוא אשליה, אלא שהחיפוש ביטחון הוא שגורם לנו לחוסר ביטחון. כי אנחנו כל פעם רואים שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם שהביטחון הוא לא אמיתי. כי יבוא משהו ויפתיע אותנו, כל הזמן מפתיעים אותנו דברים. פתאום מחלה, פתאום קורה משהו לילד שלנו, או כמו שאתי תמיד הייתה אוהבת לספר, על שי עגנון, שהבית שלו נשרף, נשרף וכל מה שהוא לקח זה את הכתב את יד, יד האחרון שלו, שלו ואמר מבס... כל היתר נכסים מדומים. רק בגלל שפשוט לא היה מודפס, אז הוא לקח את ה... אז אז אז אז מה יש לנו בעצם חוץ מנכסים מדומים? אז אבל אנחנו בכל אופן, אנחנו אנחנו מנסים עכשיו, ומה בעצם מבחינה מסוימת, מה הנכסים שהכי חשובים לנו? הדעות שלנו. וזה בעצם כל מה שגורם לנו סבל זה כרוך באיזושהי דעה כי אם לא הייתה לנו דעה לגבי הדבר אז לא הייתה שום בעיה למשל הצורך בביטחון זה דעה שמצד אחד אני כאילו קצת מנסה לערער אותה ומצד שני אם אנחנו באמת רואים שזאת רק דעה, אז זה כבר משהו אחר. אם זאת רק דעה, אז בסדר, אז עוד דעה, נו. אפשר להתנהג ככה, זה לא אומר שאסור להתנהג ככה. כן, אבל עדיין, אתה... זאת אומרת, מה שאני אומרת זה שאפשר אפילו להבין את הדברים בראש. כן. לחיות לפיהם רגשית זה כבר סיפור אחר. את לא צריכה, לא, לא, לא, לא, לא, את לא צריכה לחיות רגשית לפיהם, לפיהם. אני אומר בכל הרצינות. זה, אה, אה, זה אה, שאיפה, לא רק שהיא גדולה מדי, היא גם לא יכולה להתגשר. כל מה שאנחנו צריכים זה לראות את הדברים. אנחנו לא צריכים לשנות את ההתנאה, גם לא יכולים לשנות את ההתנאה שלנו. כי מי שמשנה את <מה Menu> ההתנהגות שלנו זה גם כן האני שלנו, שרוצה להיות אחר. לראות, ואת זה אנחנו כן יכולים, עכשיו שוב, לראות יחסית קל תחת שני אילוצים, שזה לא דבר נורא חשוב, ושלא חשוב לי כל כך מתי. זאת אומרת, אם עשיתי משהו שהכניס אותי ללחץ, ואני רואה את זה אחרי שעתיים, זה גם טוב. אני רואה את זה אחרי יומיים, זה גם בסדר, אבל ככל שנראה את זה יותר פעמים, הזמן, מרגע שהדבר קרה ועד שראינו אותו, הוא יתקצר. ומצד שני, ככל שהדבר יותר עמוס רגשית, יותר קשה לראות אותו, וגם את זה צריך לקבל. אז אנחנו נראה את, אנחנו נראה את מה שאנחנו יכולים לראות בזמן שאנחנו יכולים לראות אותו. אבל זה שאתה רואה בזמן... זה אומר שאתה סובל פחות? כן, זה אומר שאתה לא יכול לסבול באמת, כי אתה רואה את זה. אם אתה רואה את זה, אז זה לא אתה. אתה מבינה? אתה מצליח ליצור איזשהו מרחק בינך ובין האירוע. אם את רואה מחשבה, נגיד מחשבה של חרדה, אם את רואה אותה ואת לא מזדהה איתה, אז הכוח שלה כבר הרבה יותר חלש. <אז <אז את זה רואה זה שזה מחשבה. אפשר לראות ולא להזדהות כן. כמו שרואים ומזדהים. כרגיל, כרגיל, כרגיל, מזדהים. אבל למשל, את שוב אני אומר, תראי דברים, את יודעת מה, נגיד יותר קל כאילו לראות את זה על מישהו אחר, בסדר? את רואה מישהו אחר ואת רואה שהוא שטות. זה ברור לך שהוא שטות. אבל את רואה את זה. את לא מנסה לשנות אותו, אבל את, את רואה את זה. כשאת רואה את זה, אז מבחינתך עברת איזשהו... עכשיו, ברור שיותר קל לראות את זה מישהו אחר מאשר אצלנו. אבל יש דברים שאנחנו גם יכולים לראות אצלנו. זאת אומרת, למשל, את יכולה היום להגיד מה שעשיתי לפני שנתיים והייתי בטוחה שאני צודקת, עכשיו אני רואה שאולי לא הייתי צודקת. את גם יכולה לראות משהו שהיה לפני יומיים, משהו שעשיתי לפני יומיים וחשבתי שאני צודקת ומסתבר שלא צדקתי. ואז את יכולה להתחיל לראות משהו שעשית לפני שתי דקות. ואז את יכולה להתחיל לראות משהו בזמן שאת עושה אותו. אני עושה אותו אבל לא בטוח שאני צודקת. ואחרי זה כבר לפני שתעשי אותו את כבר תדעי שאת הולכת לעשות אותו אולי אבל את לא בטוחה שזה נכון, אז זה לא מה שאת לא צריכה לעשות, את לעשות, זה בסדר. אבל... אז ה... אני ארחיב, יש משהו שאני יודעת שאני לא צריכה לעשות אותו. כן. אני רואה, ואני יודעת שזה משהו שגורם לי סבל. כן. ובכל זאת אני אעשה. אז זאת אומרת שאת לא באמת שזה גורם לך לסבל. את חושבת שיש בזה גם עונג? לא, אני חושבת שצריך, מניח חושבת שצריך. בסדר, אז את מבינה שאת עושה את זה כי את חושבת שצריך. אז עכשיו את יכולה לבדוק את הנושא הזה. מה זה צריך? מי אמר שצריך? אבא שלי? אימא שלי. אימא שלי. שלי? אוקיי, אז אימא שלי חושבת שצריך. ואני אימצתי... אני צריך... אגיד לך, זה ממש יפה, <laughs> כי <laughs> לא חשוב איזשהו סיפור במשפחה שאני מטפלת במשהו מאוד בעייתי. כן. ו... שנה שלמה אני מטפלת, וכבר הרגשתי שאני נופלת מהרגליים. כן. ואז הלכתי לפגישה או שתיים עם פסיכולוג שהייתי אצלו בזמן. כן. ואני אומרת לו ואומר, אמא שלך, תבעה בה את הטיפול. עכשיו, אתה לא יכול לצאת מזה. אתה יכול, כי כשאתה רואה את זה, אז א', אתה כבר לא מזדהה עם זה. אתה יודע שזאת דעה, שאימא שלך תבעה בך. עכשיו, אני אומר לך שכשאת באמת רואה את זה, אז את כבר לא מזדהה עם זה. ואז זה היה יכולה... הרבה זמן. אני לא אמרתי שזה מהר. לא אמרתי שזה מהר. יש כל אחד, יש לו כל מיני דרגות. זאת אומרת, יכול להיות שמשהו שהמורה בבית ספר עממי אמרה לך, את פחות לוקחת ברצינות מאשר מה שאימא שלך אמרה לך. תבעה, ו... זה לא אמרה לך, תבעה. זה... הטביע את חותמה, כן, בסדר, זה חלחל, זה בדיוק נקרא קרמה, זה חלחל, עכשיו ככל שאנחנו ממשיכים לעשות את זה, זה נהיה עוד יותר עמוק, כי אנחנו מתחילים לחשוב שזה אנחנו, עכשיו אם את כבר מבינה שזה לא את אלא היא, כבר עשית צעד עצום, עכשיו את יכולה להגיד, תשמע, בשביל שאימא שלי מבסוטה, אני רוצה לעשות את זה, אבל לא בגלל שאני צריכה, עדיין אני מרגישה שאני צריכה, צריכה אני לא עושה, אבל אני... טוב, בוא נגיד שאני עושה פחות, אבל אני עדיין מרגישה את זה. אוקיי, okay, אבל כל פעם שתסתכלי על זה יותר, ותראי שבעצם אם עשית את זה, זה בעצם בגלל שאימא שלך אמרה שצריך לעשות את זה, את תראי שזה פחות ופחות כפוי עלייך. עכשיו, אני לא אמרתי שלא צריך לעשות את זה. לא צריך לעשות את זה. לא אמרתי לא לעשות את זה. את יכולה לנסות לעשות את זה מתוך גישה לגמרי אחרת בגלל שאת יודעת שאימא שלך היא עדיין לא מבינה וזה יעשה אותה שמחה וגם לא תבלבל במוח זה משהו לגמרי אחר מאשר לעשות כי את צריכה ואז את חופשייה את יכולה לעשות את זה כמה שאת רוצה ומבינה זה לא כופה אותך לא לעשות את זה כי לא לעשות את זה ולהרגיש לא טוב, זה בדיוק כמו לעשות את זה ולהרגיש לא טוב. החוכמה היא בלי רצפטים, ואני לא אומר כן לעשות או לא לעשות, אבל לראות מה קורה ולמה זה קורה. ואת יכולה אפילו להשתמש בזה בעצם בתור תרגול רוחני. זאת אומרת, תעשי את זה, אבל תעקבי כל רגע, אחריה, אחריה. עכשיו, תעקבי כל רגע אחרי ה... שלך, תראי שהם הרבה פחות חזקים. כי את רואה אותם. כי את לא מזדהה איתם. את רואה מה קורה, את רואה איפה יותר קל לך, איפה פחות קל לך, את כל הזמן במודעות, ואז זה הופך למין משחק כזה. טוב, בוא נראה מה יקרה אם אני אעשה ככה, בוא נראה מה אני אעשה ככה. אפילו אני יכול להגיד לך, בוא נראה מה יקרה אם אני ארגיש ככה, כי גם הרגשות זה דברים שאנחנו די שולטים בהם, למרות שאנחנו לא כל כך יודעים את זה. אבל אולי ננסה להרגיש אחרת, מה זה בדיוק ההרגשה הזאת? יש לה צבע, יש לה צורה, יש לה פעם, היא גדלה, היא קטנה, כל הדברים האלה זה יכול להיות תרגיל במודעות, ואז הופך להיות לגמרי משהו אחר, זה כבר לא שאני צריכה לעשות משהו, אלא יש סיטואציה, אני יודע שמישהו מצפה שאני אעשה את זה, זה בסדר גמור, זה נתון כאילו אובייקטיבי, צריכה, לא צריכה אני כבר ילדה גדולה, אני יכולה לעשות את זה זה כמו שאתה, אה, אה, אני יודע מה, אם ילד בוכה אז אתה נותן לו מוצץ, כן? זה עושה שקט, כאילו, אתה יודע שזה לא תרופה אמיתית למחלה שלו אולי, אבל אתה יודע שזה עושה קצת שקט זה משהו לגמרי אחר, זו גישה לגמרי אחרת למטלה הזאת כי כשאני צריך אז זה כפוי עליי, זה לא יעזור, אם אני לא אעשה אז אני לא בסדר אם אני אעשה אז אני גם כן לא בסדר כי אני עושה את זה לא מתוך רצון יש נושא, יש עניין כזה של מה שנקרא דאבל ביינד זאת אומרת שהאימא אומרת, האימא היא מבוגרת והיא סובלת מכל מיני דברים ויש לה בת והבת היא לא התחתנה ולא יוצאת עם אנשים וזה כי כל הזמן היא מטפלת באימא והאימא אומרת לילדה, אני לא רוצה שתטפלי בי כי את חושבת שאת צריכה, אני רוצה שתטפלי בי כי את רוצה לטפל בי. <laughs> מה אפשר לעשות עם זה? שום דבר. <laughs> שום <laughs> דבר. <laughs> זה לא נעים לי להגיד, זה אבל זה, ביום, זה, כמו, זה כמו הדיברה, ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל <laughs> מאודיך. אתה, מצווה עליך <laughs> <laughs> לאור. <לך laughs> אם אתה לא מבין מה זה לאור, אז אתה באמת בדאבל ויינד. אבל אם אתה מבין מה זה, אין בעיה. איפה אתה חונה, דוד? עכשיו תשע ושמונה עשר דקות. אתה חונה רחוב? בהבימה? ארבעים שקל. בהבימה? לא, בתחמיון הפרטי הזה. ביהודה לוי? לא, ב... לפני הפנייה עם מינה ברדיצ'בסקי שם. ובברדיצ'בסקי יש איזה מגרש פניה פרטי. אה, אני יודעת, מכירה אותו. כן. שומעים. היא חוזרת לשכונה. בסדר, לא נורא רחוק, אבל צריך... לא, אני פשוט, אני אחראית על הזמנים, לא, בפעם הקודמת כבר היה ממש... הגענו לרכבת שלוש דקות לפני וואו. אני רוצה לקנות כרטיס. זה לא הרבה איזה... טובה לך. לאן נוסע? ישראל מבקר בארצות הברית. בארצות וגאס. איזה יופי. אה כן, מה, לנחם שם בארצות וגאס משהו? לך לתגרם. מר מצווה, מר מצווה. עשיתי גם לנחם. אה, כולם רוצים לנחם. אז עכשיו צריך לנסוע לטקסס. כן. מי שבאמת רוצה לנחם צריך לנסוע לטקסס, שם זה כבר לקחת את הבחורה. עכשיו הוא כן, אז... הבן שלנו ידעו עוד כל כך אוהבים ארצות הברית. מישהו שההורים של אשתו לשעבר מתפללים, והרג את המתפללים שם, רק שההורים של לא היו. מה, מוסלמים ונוצרים? לא, נוצרים ונוצרים. למדו כבר את השיטה תמיד זה היה, יש הרבה יותר כאלה מאשר כאלה. לא, ככה זה טרור, אתה יכול לדעת, למשל אתה יודע כמה קתולים הרגו פרוטסנטים, או קתולים? יותר מאשר...